טוב, אז בואו נתחיל באופן רשמי. יש למישהו איזה שאלה או קושייה או תהייה או תובנה? אפשר להגיד משהו פתוח מסוף השיעור הקודם שסיפרתי על הבן שלי? כן. עם של השינה? כן. שהוא לא יושב? כן. וכאילו זה, זה נשאר לי פתוח מהמקום שאני צריכה לחשוב, אני, מה לדעתי הדרך הנכונה לשפר את המצב. כן. הדבר היחיד שעלה במוקרחית... תזכירי למי שלא היה את הסיפור בשתי אה, מילים. אוקיי. אז אני סיפרתי שהבן שלי לאחרונה סיפר לי שהרבה פעמים קורה לו שהוא לא ישן טוב בלילה. זאת אומרת, הוא נרדם. הוא קם. הוא ב-34. <laughs> והוא סיפר לי שהוא מתעורר ב-4 או ב-5 בבוקר ומנסה לירדים וזה לא הולך לו, אפילו הלך להומוארפטית וקיבל איזשה, איזשהו טיפול הומוארפטי. <laughs> ו... אז בינתיים זה לא ממש עוזר והוא לא ישן טוב בלילה. <laughs> מה, מה שאני חשבתי שכאילו כמה שהוא נלחם בזה יותר זה משאיר את המצב כמו שהוא, זה משאיר את זה במצב של מלחמה, הוא לא משחרר, הוא לא מרפא. הוא אומר לי, אני לא ארפה מזה, עד שאני אמצא לזה פתרון, זה לא יכול להיות שאני לא אפשרת. בדיוק היה בשיעור שדיברנו על הרפאה. כן, כן. כן. זהו, אני חושבת שמהמקום שאתה משחרר, ואתה מרפא, ואתה מקבל את המצב, אז יכול להיות שזה המקום ש... אבל יכול להיות שיש משהו יותר... ראשית כל, זאת אומרת, אם אנחנו יכולים, או הוא יכול, לראות בדיוק מה קורה לו, שוב, זה קל להגיד אל תהיה שיפוטי, אבל זה לא עוזר למי ש... אז באופן עקרוני ברור שזה נכון, זאת אומרת שאם לא, לא נלחמים בזה אז הם כנראה שזה עובר. אבל באופן כללי בעצם מתי אנחנו מתחילים אה, אה, נגיד להשתמש בטכניקות הבודהיסטיות, רובנו, כשאנחנו מבינים ששיטות אחרות לא עובדות. מתי אנחנו הולכים להומאופת? שאנחנו רואים ששיטות אחרות לא עובדות. השיטות הרגל... הרגילות שלנו. בדיוק. עכשיו, אני לא משווה בודהיזם להומואפתיה, אני חושב שבודהיזם הוא יותר מדעי מומואפתיה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, בעצם, כשהוא ישלים עם זה שהמלחמה לא עובדת, אז הוא יהיה פתוח, פנוי. כל זמן שהוא רואה את זה בתור אה, אה, בעיה שאפשר להילחם איתה על ידי כוח, כאילו, ומה שלא הולך בכוח ילך בעוד יותר כוח, ואם הפניה כזה שלא נותן לי להירדם, הוא ממשיך לא לתת לי להירדם, אז אני אראה לו. למה זה קורה לי? למה כן, זה כן. חוזר על עצמו? כן, כן. אז זהו, אין לי בעצם, זאת גם יש בעיה מסוימת, כאילו, שקשה מאוד לפתור בעיות ספציפיות עם הגישה הזאת, כי זו גישה שאומרת, אתה צריך להבין באופן עמוק מה קורה לך, ולא, את יודעת, לכתוב מכתב לסופרנאני, ולהגיד, הילד עושה ככה, אז, אז היא אומרת לו, תעשה ככה. זה לא עובד, כאילו, גם, גם העובדה היא ש, שגם מדיטציה לא מצליחה מהיום הראשון, וגם ההבנה היא לא, היא לא נוחתת ביום הראשון, ורוב הסיפורים על הנזירי זן היפניים שהלכו ברחוב ופתאום הם שמעו אבן נוקשת והגיעו להערה, זה על פי אחרי 30 שנה שהם עשו מדיטציה. אז, אז כן, אם אתה עושה 30 שנה מדיטציה, אז איזה אבן יכולה להעיר אותך. ההסתברות שזה יקרה לך בלי הכנה ובלי תרגול היא פשוט קטנה מאוד. וזה למה? כי זה לא שאתה, שמישהו בא והוא טבולה ראסה. והוא אין לו שום רקע, ואתה בא ונותן לו איזושהי שיטה, והוא אומר, ah, אה, אחלה, אחלה שיטה, ובוא בוא, בוא נעשה אותה. הבעיה היא שאנחנו כולנו שטופים עד, עמקי נשמתנו בקונדישנינג. זה מה שהסביבה עשתה לנו 35 שנה, מה שאנחנו הוספנו לזה עוד 30 שנה, ושם אנחנו, כולנו קונדישנד עד עמקי נשמתנו, ואי אפשר להשתחרר מזה, על ידי, אפילו לא על ידי הבנה מאוד עמוקה, ושוב, אפשר להשתחרר על ידי הבנה עמוקה מדברים שהם פחות חשובים לנו, מדברים שהם ממש חשובים לנו קשה. אז אם מישהו מפעם לפעם, אני לא יודע מה, הכל בסדר, אבל הוא פתאום מתעורר באמצע הלילה, <האד> בהחלט יכול להיות שאם הוא טיפה יתרכז בנשימה, הוא יחזור לישון. כאילו. אם זה כבר מצב כזה, שזה מאבק אמיתי, וזה כאילו לא מפסיק, אז... דרך אגב, הוא לא קורא לזה מאבק. הוא אומר, אני צריך למצוא לזה את ה... את הפתרון הנכון, למה זה קורה לי, הוא לא רואה בזה מאבק. הוא אומר, אין סיבה שזה יקרה לי. אבל הוא רואה בזה בעיה. כן, בהחלט הוא רואה בזה בעיה. אם הוא רואה בזה... אין סיבה שזה יקרה לי, אני צריך לטפל בזה. כן. אני לא צריך לוותר ולהגיד, אוקיי, אז מעכשיו אני לא אשן. ב-04 בבוקר אני אגמור את הלילה שלי. משהו אחרי זה טוב. עוד כספי. אבל זה במשך תקופה. כן, אבל לפי הבודהיזם מה שמטריד אותו זה ממש לא כל כך חשוב. נכון. זה לא שאתה תגלה מה שמטריד אותך ואז אתה תפסיק להיות ער. אתה בסך הכול תגיע לשכבה אחת יותר עמוקה, זה הכול של קונדישיינינג. ושאלה היא למה הדבר הזה שמטריד אותו, מטריד אותו, לא עצם זה שמטריד אותו. כי בגלל זה... זה מטריד אותו שזה מטריד אותו. בדיוק. <laughs> כן. טוב, אז כמובן שאין לי פתרון. <laughs> אין מטה <מתי> כסף. <laughs> אין מטה <מתי> כסף. <laughs> יכולה, שוב, כאילו מתוך compassion, <laughs> <laughs> להציע לו שיעשה <laughs> מדיטציה. וכאילו להגיד לו זה יעזור לך, שיתייחס לזה כמו להומואפתיה. לפי דעתי זה יכול לעזור לו, ושוב... הוא דווקא כן בעניין של מדיטציות, ויכול להיות שהוא לא עושה מספיק. כן, okay, אז, אז, אז אם הוא יעשה, לדעתי, <coughs> שוב, <coughs> למה אני אומר את זה? פחות או יותר, כי זה הדבר היחידי שאני יודע להגיד. <coughs> <laughs> <laughs> <laughs> אבל אני גם מאמין בזה, זאת אומרת, אבל אני חושב שאם הוא יעשה מדיטציה, הוא יצליח להגיע למצב הזה שבחצות הלילה, ויצאתו כוכבים, הוא יוכל לראות מה קורה לו. ו... וזה גם באופן כללי כאילו מוריד את, ה... את, ה... את המתח, כאילו, אז אפילו אם לא ימצא למה, למה הוא... הוא... הוא... הוא לא ישן, ושוב, אני חושב שזה בכלל לא כל כך חשוב למה הוא לא ישן, ואם זו בעיה שמטרידה אותו, והוא יאתר אותה, יש סיכוי טוב שהוא ימצא בעיה אחרת. זאת אומרת, הוא לא ימצא אותה, היא תגיע. Okay. אומר, כן. זאת מקום לבעיה אחרת. כן, לא חסר לנו, כאילו, בסך הכל יש לנו מפה ועד להודעה לא, חדשה, אנחנו מחליטים אם זו בעיה או לא. אז... זהו. <אז> אם יותר קר לך, את יכולה להגיד שיאמרו לך. לפעמים <laughs> <laughs> זה יותר קל, כן. טוב. אוקיי. כן? <תודה> עוד מישהו? שאלות אושיות? הבהרות? תובנות? אז... תקוות התייעצות עם חבר יועצים החלטתי, החלטנו לחזור בעצם לשיעור הקודם למה? כמו שאמרתי לכם אני לא עשיתי את זה כמו שצריך כי לא מצאתי את החומר כמו שצריך אז אנחנו נעסוק שוב פעם בנושא של הצמדות אני אזכיר מה שהתחלה דווקא הייתה בסדר פחות או יותר, אבל אנחנו ניכנס לזה בצורה יותר מסודרת. מאוד שיפוטי יש. כן. בסדר השיעור היה בסדר. לא מאוד. לפעמים אתה את שיפוטי, זה כן, כן. שיפוטי זה לא נורא אם אתה לא שיפוטי כלפי זה. כלפי השיפוטים. בדיוק. ושיפוטי, כמו כל דבר אחר, אפשר להכשיר אותו בבודהיזם, על ידי זה שאני אומר שזה מתוך קורפשט. <laughs> <laughs> אז אני עושה את זה כי אני רוצה וכולי, מי ייתן וכולם פה יבינו <laughs> את האמת. אז אמרנו שבאנגלית המילה להיצמדות, אי-היצמדות זה דיטאצ'מנט, שזה בסדר כי זה הפוך מ-touchmanט. בעברית אין מילה מדויקת לחוסר היצמדות, אז אני משתמש במילה שנקראת אי צמדות, אבל אתם מבינים למה אני מתכוון. לא היצמדות. כן. אי צמדות, כן. אי -צמד. אי -צמד, כן. אפשר להגיד את האי פעמיים. נטול. אי -אי איך? נטול. נטול, כן. זה כמו שפעם היינו בסנטה קטרינה, והיו שם ערבים, כאלה בדואים, ואנחנו החלטנו שאנחנו צריכים ללמוד ערבית. זאת אומרת, היינו בן גדי, למדנו ערבית, החלטנו ששם זה מקום טוב ומתרגם, ואז מכיוון שכל הזמן היה מלוכלך, והתפקיד שלהם היה לנקות, אז ידענו שנקי אומרים נדיף. ורצינו לדעת איך אומרים מלוכלך. אז ש... שאלנו אותם, אה, כבר לא זוכר, אבל, אל אחסוויל נדיף. הוא חושב, חושב, חושב, חושב, ובסוף הוא אומר, מוש נדיף. <laughs> אז <laughs> <laughs> <laughs> זה בסדר, זה <laughs> אנחנו יודעים. <laughs> <laughs> אז אנחנו מדברים על זה שאם אתם זוכרים, האמת השנייה בעצם אומרת שסבל נובע מהיצנדות. אז איך בעצם, נפטרים מהיצמדות, כי האמת השלישית אומרת שההתפטרות מהיצמדות היא מביאה לנרוונה. אז איך אנחנו מגיעים בעצם למצב של היצמדות? גם אם אתם זוכרים מה שלמדנו בפעם ה... שלמדנו לפני זה, כל הדברים, הנושא של אקוינימיטי, של השתוות הנפש, זה בעצם מקביל מהרבה בחינות לאי-צמדות למרות שזה לא בדיוק אותו דבר כי כאילו אי-צמדות זה אומר מה אנחנו לא מה זה אי מה? מה זה אי מה זה אי-צמדות? זה Uh, מבחינה מסוימת זה uh, הזדהות עם משהו? מבחינה מסוימת זה הדעה, זה יכול להיות, בודה אומר, יש הצמדות, הוא אומר, uh, רצון שיהיה לך משהו שאין לך, זה הצמדות? דעה שיש להם משהו. רצון להיפטר ממשהו שיש לך, זה היצמדות, וכמובן שההיצמדות הכי עמוקה בעצם היא לדעות. וכיוון שאנחנו יודעים שהסבל נובע מכאב פלוס דעה מסוימת, שעל פי רוב הדעה שהמצב הזה של הכאב הוא לא צריך להיות כמו יכול להיות אחרת, אז הדעה הזאת שאנחנו מצמידים לכאב היא בעצם שגורמת לנו לסבל. כשהבודה באמת הראשונה אפילו כבר אומר שלידה זה סבל, מחלה זה סבל, זקנה זה סבל, מוות זה סבל, הוא אומר בקיצור ההצהדות לכל אחד מחמשת המרכיבים האגרגטיים גורם לסבל. אז הוא מזכיר את זה, מה זה חמשת האגרגטיים, אנחנו בהמשך נלמד, אבל באופן כללי זה בעצם חמשת הדברים שמרכיבים את העני. זה ברור שההצמדות לדעה בין היתר שיש עני היא גורמת לסבל. אז זה הצמדות. עכשיו בואו בוא, בוא. נתחיל מההתחלה כאילו ולמה אנחנו לא צריכים להיצמד בעצם. ב, ב, ב, ברמה כאילו הכי בסיסית זה אה, אה, לדברים של העולם החיצוני. זה דברים. דרך גם מחשבות זה בעצם דברים. אה, עכשיו, איפה... זה לא חיצוני. כן. נכון. זה לא חיצוני, כן, כן, אבל, את, כן, כן, אבל עם הדברים החיצוניים זה יותר קל כאילו להתחיל. זאת אומרת שבסופו של דבר, וגם מחשבות, הטענה בבודהיזם שזה בעצם דבר חיצוני. מה זאת אומרת? זאת אומרת, ראשית כל את כל המחשבות שלך בעצם את לא יוצאת. במקרה הטוב עשית קומבינציה של מחשבות שמישהו אחר הכניס לך. וחוץ מזה, אם את מסתכלת טוב, את רואה שמצד אחד יש מודעות, והמחשבות, זה appearances לפני המודעות. אז אם את מסתכלת על זה ככה, אז גם מחשבות זה דברים שהם מופיעים לנו. עכשיו, אם תחשבי על זה שרוב המחשבות שלנו הן נובעות מגורמים, מדברים שקורים כאילו בעולם החיצוני, או שאנחנו נזכרים במשהו, או שאנחנו תדמיונים משהו, או שעומד בפנינו משהו, ההבחנה כאילו בבודהיזם אומרים שיש שישה חושים, שזה חמשת החושים במחשבה, ומבחינתם, לפחות לפי, לפי חלק מהאסכולות מה, מה הבודהיסטיות, זה בדיוק אה, אה, אה, נתוני חושים, זאת אומרת, מה שמופיע לפני המחשבה זה נתוני, לפני המודעות זה נתוני חושים, זאת אומרת. אז לא חשוב, אבל ההבחנה, כאילו, ה, ה, ה, הקטגורית בין... אה, בין גוף ונפש, או בין מחשבה ו, ו, ודבר שהוא לא מחשבה, קצת יותר עמום כאילו בבודהיזם. אבל כרגע אנחנו עוסקים ב, ב, יותר בדברים החיצוניים. אבל ההרגשות של החוסר סיפוק, איפה הם בעצם מופיעים? אצלנו בפנים. אז יש משהו בחוץ שגורם למשהו בפנים. עכשיו, חברה כחברה לא יכולה להתגבר על הבורות שלה ולתקן את עצמה באופן יסודי. זאת אומרת, אפילו בודה הכיר בזה. אי אפשר, כיוון שבתוך המושג של חברה יש כבר דעות, יש כבר נורמות, יש כבר קונדישני, חברה כחברה לא יכולה להשתחרר מהבורות שלה או מההצמדות שלה כי ההצמדות היא מובנית בתוך הדבר הזה שנקרא חברה. אז כן, אפשר לעשות צנגה ואפשר לעשות כל מיני דברים, אפשר לעשות קהילה בודהיסטית וכולי, אבל עדיין מה שחשוב להבין בעצם זה שהשיטה היא שיטה אינדיבידואלית, זאת אומרת, וכל אחד צריך לעבוד על זה בעצמו ונגיד בניגוד, זה לא מדויק אבל נגיד סתם, בניגוד כאילו לנגיד, לזרמים הינדים מסוימים שאומרים תלך לגורו, תשב לפני הרגליים שלו, תכבד אותו, תנשק אותו וההערה שלו תעבור אל... ממנו אליך, בודהיסטים לא מחזיקים את אומרים כן, אתה רוצה, תעשה כבוד, כאילו, וזהו, הוא, הוא המורה שלך, אז תעשה לו כבוד בתור המורה שלך, אבל אין לך סיכוי בכלל שזה ידבק בך, אם לא תעבוד קשה. אז מבחינה זאתי זה שונה מזה, וכמובן שזה שונה מ, מהנצרות, שאומרת שאתה צריך לחכות לאיזשהו גרייס שיגיע מלמעלה, או מהיהדות, שבעצם אומרת שאלוהים, אלוהים נתן, אלוהים לקח, הגישה היא לגמרי שונה. ואחת וה... הדרכים כאילו שמנסים, כמובן שזה מצומצם מאוד, אבל שמנסים להגדיר את הבודהיזם בארבע שורות קצרות, תפסיק לעשות רע, תלמד לעשות טוב. אחרת דעתך, זאת אומרת, זה אנחנו בעצם נדבר, זאת תורתם של כל הבודו. אז להפסיק לעשות רע, אנחנו מבינים, זה יחסית פשוט. מה? כל החמוקה הזאת, נראה לי טוב, לא מסתדרת. מה לא מסתדרת? לעשות רע, אתה לא יודע מה זה? לא. כלומר... אתה רוצה שנדגים? לא, אתה לא צריך להגיד. ברור שזה ברמה היחסית, לא ברמה המוחלטת. בסדר. זה ברמה יחסית הכול. הכול, כן. לא, תפסיק לעשות רע ברמה היחסית המקובלת. תלמד לעשות טוב גם כן ברמה היחסית. לתאר את דעתך מבחינה מסוימת זה גם כן ברמה היחסית. למה? כי בעצם בסופו של דבר, בסוף הדרך, כאילו, או בצוקצ'ן או במעמוד רב, וזה הם אומרים, בעצם הדעת, הדעת שלך היא נטייה כבר מההתחלה, ויש לך בוד המים כבר מההתחלה, אבל רק כשאתה שם בעצם אתה רואה את זה, אז כל זמן שאתה לא רואה את זה, אז אתה צריך אה, אה, אה, לטהר את דעתך. וממה צריך בעצם אה, אה, לטהר את הדעת? מהצמדויות. מדעות, מהצמדויות. עכשיו, אם אנחנו רוצים להיות יותר ספציפיים ולהגיד כאילו מה זה הדברים שאנחנו לא צריכים להצמד אליהם אז זה חמישה דברים שנקראים חמשת המכשולים ובמקומות אחרים זה נקרא אה, אה, הרגשות העוכרים וזה משיכה חושית, זאת אומרת זה תאווה, תשוקה, זה דחייה, שנאה, הירתעות אה, כעס, <כנע> כן, פחד, שנאה, שכולם בעצם נכנסים לתוך ה... אני לא רוצה, זאת אומרת, יש משהו שאני לא רוצה שהוא יהיה. השלישי, אפשר להגדיר את זה, אני מגדיר את זה קצת בזה, אבל השלישי זה הבורות, שהיא בעצם... אה, אה, מין פרווה כזה, זאת אומרת, לא זה ולא זה, אני לא עושה שום דבר בעצם, זה גם כן לא ממש מועיל, זה יותר טוב מאחרים, אבל זה לא מועיל עדיין, זה לא אקטיבית מוביל אותנו בכיוון. עכשיו, יש אי שקט של חרדה, יש חוסר החלטיות. גם חוסר החלטיות זה לא מה שאמרת מקודם? לא. זה לא לפה ולא לשם? לא, חוסר החלטיות זה... גם זה וגם זה, אני קופץ מאחד לשני כל הזמן. מה? What? כן, אבל כאילו, כן, דואליות אבל אקטיבית כאילו. זאת אומרת, כל, אני כל הזמן קופץ מזה לזה, מזה לזה, כן, לא, כן, לא, כן, לא. כן, לא. <laughs> עכשיו, את הדברים האלה כולנו מכירים. מצוין. זה קורה לנו בערך שש פעמים ביום. ו... עכשיו, פה זה חשוב. להתגבר עליהם באופן מוחלט זה מאוד קשה, אבל לנתק את הדעה שלנו מהם זה יחסית קל. זאת אומרת, השלב הראשון בעצם זה לראות אותם. זה תמיד מאוד מאוד חשוב. לפני שאנחנו מנסים להתגבר עליהם, כאילו, אנחנו לא מנסים להתגבר עליהם. אנחנו מנסים, אנחנו רואים אותם. עכשיו, אם שני הדברים הראשונים שדיברנו על הדחייה ועל המשיכה, זה ברור, זה שני הרעלים הראשונים שאנחנו תמיד מכירים משלושת הרעלים. גם לכל אחד אני חושב, די ברור, אם לא בהתחלה אז באמצע, שרצוי להפחית אותם ככל האפשר. מה הרבה משיכה למשל? <משיכה>, משיכה שהיא הצמדות, היא בעצם הסיטואציה שבה אתה או באופן מפורש או באופן לא מפורש, אתה מפקיד את עושרך בידי. בידי גורם חיצוני או בידי נסיבות חיצוניות. עכשיו, זה בסדר, אם אתה יודע שזה המחיר. אבל בעצם משיכה אומרת, בשביל שאני אהיה מאושר, אני צריך א', ב', ג'. הטענה היא שאתה יכול להיות מאושר גם בלי א', ב', ואתה צריך להחליט. אתה עושה היא, תרחיב כמו שהיא בעצם לא צריכה כלום. מה? שיהיה כלום בעצם. בלי שיהיה כלום ובלי שלא יהיה כלום, זאת אומרת, אני גם לא צריך להיפטר משום דבר ואני לא צריך לספח לעצמי שום דבר אלא זה המצב ואני יכול להיות מאושר במצב כמו שהוא. זאת הטענה המרכזית ועכשיו אתה יכול כאילו להחליט האם זה יותר טוב או יותר טוב, כן, ל... ל... להתאוות לכל מיני דברים עכשיו, כמובן שצריך איזשהו ניסיון בחיים, שמראה לנו על פי רוב, שרוב הדברים שהתאבאנו אליהם, שהשגנו אותם, הם לא הפכו אותנו למאושרים, לנצח, כי אם זה היה נכון, אז דבר אחד כזה היה מספיק לנו. זאת <מת> אומרת, אני נורא רציתי, לא יודע מה, איזה אוטו, מרגע שהשגתי את האוטו בעצם הייתי צריך להיות מאושר, לא צריך להיות יותר... אבל מניסיון שלנו על פי רוב, זה לא המצב. ואז זה אומר בעצם, שאתה בעצם, אם אתה ממשיך בכיוון הזה, אתה פשוט מכניס את עצמך לסיטואציה או לרוטינה, שאתה מחפש עוד משהו, ואתה אינשאללה מוצא אותו, מקבל אותו, ואז אתה... בהכרח, כאילו, ושוב, ולא רק בגלל שהכל משתנה, זאת אומרת, והטענה בסך הכל בבודהיזם היא שכשאתה רוצה משהו, אז אתה מטוע, בגלל שאין לך את זה. כשאתה משיג איתו, אתה מאושר, אבל לא בגלל שהשגת אותו, אלא בגלל שבאותו רגע המתח נגמר. אלצהיימר פה, הוא חלק אותו, יושב אין לו שום תובנה כרגע, הוא לא שופט אמצעות כרגע, זה נשיא, הוא מאוד מורשם, הכל סבבה, כלומר, זה לא במודעות, זה לא במודעות, אתה לא יודע, כלומר, משהו מגיע לו מול המודעות, הוא לא שופט אותו, כי האחושים שלו עובדים. אז בוא אני אגיד, מה שאתה אומר זה כמעט נכון, והדוגמה תמיד זה ילד קטן, כשהוא מתרוצץ בין הרגליים, או שהוא אפילו עוד לא מתרוצץ, והוא רואה משהו, סוכריה, הוא רץ, אוכל אותה, הוא תמיד מאושר בעצם, חוץ מאשר כשהוא לא מאושר, אבל נגיד, הוא בלי מודעות לגמרי, והוא כאילו, כאילו מאושר. וזה לא המצב של בן אדם, שלא נעים לי להגיד, עבד קשה, היה לא מאושר, הבין שהדרכים להשיג את העושר שעד עכשיו הוא התיימש בהם לא עובדות, הוא נהיה מאושר עכשיו מתוך תודעה, מתוך הבנה. למה זה שונה? מכמה סיבות. דבר ראשון, כי אתה יודע להעריך את המצב של עושר, והאם או הילדים או החבר'ה האלה, אני לא בטוח שהם יכולים להעריך את זה. הדבר השני זה כיוון שחוכמה זה לא מספיק, רצוי גם compassion, התינוק לא יכול לעזור לאנשים אחרים כי הוא בלי מודעות, ההוא בטח שלא יכול לעזור לאנשים אחרים, מאותה סיבה בעצם, ומי שהיה שם והגיע להבנה, הוא יכול לעזור לאנשים אחרים. מה? כן, כן, אז נכון, אז בואי נגיד ככה, זה נכון שבודה אמר שהדבר היחידי שהוא מלמד זה מה זה סבל ואיך להתגבר על הסבל, והוא גם אמר מה שעדאלי למה נגיד אומר המון פעמים, אנחנו, אנשים כל הזמן מחפשים אושר. אז זה, מבחינה מסוימת, את יכולה להגיד, זה עוד אקסיומה אחת, שהיא טובה כמו כל אקסיומה אחרת, וזה נכון, להעריך את האושר בבחינה אבסולוטית, לא צריך. אבל, וכשאתה באמת מאושר, אתה לא צריך להעריך את האושר, אתה פשוט מאושר. כשאתה באמת שקט, אתה לא צריך ללכת כי אתה פשוט שקט וזה מספיק. זו שאלה קולה, מה זה עושר? אז אני אומר, בבודהיזם זה חוסר סבל. חוסר סבל. זה מאוד פשוט, אני חושב. מושנתי. מה? מושנתי. כן. אז זה נכון, דרך אגב, זה מאוד נכון, הבודהיזם טוען הוא מגדיר רק אהבה קצת אחרת, זאת אומרת, הוא מגדיר אהבה בתור קבלה בלתי מותנית, ולא בתור זה שאתה תיתן למישהו משהו והוא יחזיר לך כגמולך. זה אפשר להגיד, זה אהבה שלא תלויה בדבר. אם אנשים מחפשים אהבה שייתנו להם אהבה, בונים לעצמם צרות, הם מסדרים לעצמם צרות, כן. נכון, נכון, כן, נכון. זה גם לא עובד דרך אגב. עם הילדים? בדיוק, לא בדיוק, לא בדיוק, בדיוק, כלומר קשה, רק כשהם קטנים. כשהם קטנים ולא מפריעים. אבל, אבל, אבל, כן, זה בפירוש. נכון. גם פעם אושר זה לא ממש זה לא חוכמה, כי ילדים זה הבעיה הכי שאנחנו יכולים לראות בהם המשך של עצמנו. למה? אין שום דבר חוכמה אחר שיכול לראות של עצמנו. למה? מי אמר? לדעתי. והדגים האלה שאוכלים את הצאצאים שלהם יום אחרי שהם נולדים? ואנשים? לא, אני אמרתי באמת היחסית, לא באמת המוחלטת. כן, בסדר, באמת היחסית, יכול להיות לך ילדים? שטועב אחד יותר מהשני, אני חושב. אבל הוא אוהב כאן, אתה מזלזל. כן, <ש> כן. <ש> אז, זה גם כן, זה לא, אבל זה הכי קל לנו לקבל. השני, זה בוא נגיד, או בן הזוג, או חבר נורא טוב, שכבר עברת איתו כל מיני דברים, ואתה מקבל אותו כמו שהוא, או אתה יודע מה? אח שלך. יודע מה? בסדר, הורים, לפעמים, לא תמיד, אבל אני אומר שזה לא דיכוטומי שילדים כן וכל היתר לא. יותר מזה, אני אומר ש... נגיד שיש מישהו שהוא מאוד מאוד פשיסט, אבל כמו שצריך, אז באופן תיאורטי, הוא אוהב את העם שלו, את המדינה שלו, כאילו שזה בעצמו. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה לא ככה. עכשיו, אני חושב שזה טעות, אבל זה טעות לא בגלל שהוא אוהב את העם שלו כאילו שזה הוא בעצמו, אלא בגלל שהוא מבחין בין העם שלו ובין אחרים. אבל אם אתה אוהב את העם שלך כמו את עצמך, אתה אוהב גם את כל האנשים האחרים כמו את עצמך, אז בסדר גמור, <ח autistic> אז אתה מואב. כמו שאמרו, אם מישהו מסתובב, והוא הגיע להערה, הוא אומר שהוא ואלוהים זה אותו דבר, כמו שישו אמר, זה בסדר גמור. אבל אם אתה חושב, מה? מה? יהדות ונצרות? אה, כן, מבחינה זאתי כן, בהחלט, כן. אם אתה חושב שאתה אלוהים ואחרים הם לא אלוהים, אז יש לך בעיה. זאת אומרת, בעיה, לא הבחינה. בסוף זה יגיע אליך. אז... זה הסיפור בעצם של, מה זה אהבה אגב? מה זה אהבה? זה קבלה בעצם, זה קבלה בלתי מותנית. זאת אומרת, אתה לא צריך ממש לחבק אותו או, או, או, או לחנוק אותו באהבה. מספיק שתקבל אותו כמו שהוא, ונגיד, תקבל אותו, המקסימום שאני יכול להגיד זה מתוך ידידותיות. עם חיוך קטן, זה מספיק, אתה לא צריך <מח> להתמרח עליו או להראות לו כל הזמן שזה, או להביא לו בומבוניירות או משהו כזה, פשוט לקבל, זה ההגדרה של אהבה בבודדיזם. וההגדרה, כאילו המקובלת, שאנשים רוצים אהבה, בעצם הם רוצים שאהבו אותם. בשביל זה הם הרבה פעמים מוכנים לאהוב מישהו אחר, זאת אומרת, מתוך הנלכה שאם אני אוהב אותו מספיק, אז הוא יאהב אותי בחזרה. אבל, בסדר, זה טבעי, אבל זה... אבל עושה עבודה, אין משמעות לברומם בגלל זה. יש משמעות, בטח שיש משמעות. לא בהכרח חיובית. אה, לא בהכרח חיובית, אוקיי. זה חציר. הם לא, הם לא, הם לא... אתה יכול לראות את זה. הם לא מכחישים. אתה יכול לראות את זה, שזה קורה כרגע. כן. אתה יכול להגיד, אוקיי, כרגע אני מוטה, כן? ואני, כן? אני סובל. אבל סבבה, אני מקווה כן? שאני סובל. אתה סבבה. אפילו לא חייב לסבול. לא, את לא, לסבל. אתה, לסבל. לא, אתה אפילו לא חייב לסבול. כל. אבל תדע שיש סיכוי שתסבול בעתיד, mm -hmm. אם תיקח את זה בצורה כזאת, שאתה תחשוב שהדבר הזה לא ישתנה. אבל בעצם השאיפה שלך בנושא היא לא להיות... לא כן. אם אתה הולך לדבר. את כן. אבל אתה בעצם שואף לחלק מהחולטה הזאת. כן. החלק שאני לא, לא שאני רוצה כאילו להיפטר ממנו זה הציפייה מהצד השני, לא הנתינה, לא הקבלה, מה? כן, כן, אבל הטענה היא, אבל הטענה היא שהם נופלים מעצמם, כשאתה מבין מה זה עושה לך? אתה לא צריך להילחם בזה, אבל אם כל פעם שאתה משתוקק, אתה מסתכל להשתוקקות הזאת בעיניים, ואתה מבין שבזה בעצם אתה הפקדת את אושרך בידי משהו חיצוני. זה הכל. ברגע שאתה משתוקק למשהו, אתה גורם לעצמך סבל. על פי רוב בהווה, ובמקרים היותר נדירים זה בעתיד. זהו, הנקודה היא פה הבנה. לא... עכשיו, מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, זה כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות לפני שאנחנו באמת מבינים, אבל אני מנסה תמיד להגיד גם את הצד של ההבנה. זה כמו שאתה באמת מבין למה אתה מכור לסיגריות, אתה תפסיק לעשן. עד שלא תבין, אתה לא תפסיק, או oh, יש סיכוי שלא תבין, שלא תפסיק. אם אתה באמת מבין, אתה תפסיק. עכשיו, זה לא אומר שאתה לא תמשיך לעשן, אבל אתה לא תהיה מכור. ואותו דבר עם אהבה. לא, אתה צריך את ההבנה. אתה צריך לראות. אתה צריך לראות מה זה עושה לך. שאתה נלחם, זה מה זה שאתה נוסחל. צריך לראות. אחר. לא, זה לא נושא אתה אמרת שאתה אם תבין למה אתה משתפק בסיגרות, את גם אם תמציא כאילו, לא זה לא נכון לגבי מצד שיש לך נזק, אם תבין מה מכיר לך, כאילו, שתי אבל... גישות שונות, אז אולי מה אכפת למה אני לא. מכור לסיגרות, אני פשוט אתעמת. ולא להיות מכור. <laughs> לא, לא, לא. אז, אז, אז, אז את צודקת מבחינה מסוימת, אז אני רוצה אולי טיפה לעדן את זה, ולהסביר שאנחנו צריכים להעביר את הכל למישור של הרגע הזה. זאת אומרת, זה לא שאתה צריך להבין באופן עקרוני למה אתה מכור לסיגריות, אתה צריך להבין הרגע, בשנייה הזאת, למה, נגיד, אתה שולח את היד לסיגריה. שוב, זו הבחנה מאוד חשובה, שזה קשה, יותר קשה מאשר ליצור סיפור. ואותו דבר כאן, הכל, שוב, זה קצת אידיאליסטי, כאילו קצת אידיאלי, ואנחנו גם לא מתחילים מהסוף, זאת אומרת, אנחנו לא באמת, כל זמן שאין לנו מודעות מאוד מאוד גבוהה, אנחנו לא יכולים להסתפק בשנייה הזאת, אבל בעצם, ככל שאנחנו מצליחים לצמצם את טווח הזמן שאנחנו מטפלים בו, הפתרון נהיה יותר מהר. ולכן, נגיד, כשמישהו, <coughs> זה לא שמישהו צריך לשבת ולחשוב בעצם למה אני מכור לי סיגריות, אה, ah, בגלל זה וזה, ואז אני אפסיק לעשן. שאולי זה מה שנבע ממה שאמרתי קודם, כי אמרתי בצורה לא, לא, לא, לא זהירה, נגיד. אבל עכשיו, בוא נגיד ככה, בתור מעשן לשעבר, אני יודע ששלושת השלבים שהכי מענים בסיגריה זה זה שאני חושב שאני הולך לעשן, זה שאני מוציא את הסיגריה וזה שאני מדליק אותה. אחר כך זה כבר לא ממש, זה כבר לא זה. כבר לא זה. אז בשלב הזה, שאתה חושב, עכשיו אני צריך סיגריה, אתה מוציא את הסיגריה מהחפיסה, אתה מגניס את זה לפה ואתה מדליק אותה. בשלב הזה, אם אתה באמת תבין מה גורם לך לזה, יש סיכוי טוב שאתה תיגמל. מה זאת אומרת תיגמל? זאת אומרת, דבר ראשון, טוב פאקלי, זאת אומרת, תמשיך לעשן, אבל אחרי שאתה מדליק, תכבה את הסיגריה, <laughs> מבחינתי זה כבר בסדר. <laughs> אתה, אומנם זה ימשיך לעלות לך כסף, אבל אתה לא נחשב בעיניי כמעשן. בשלב הבא, אתה יכול לעצור כשאתה מוציא את הסיגריה מהקופסה, תחזיק איצח את הקופסה, זה בסדר. אבל כשאתה מוציא את הסיגריה מהקופסה, ולפני שאתה מדליק אותה, תבין למה אתה הולך להדליק אותה. איפה אתה נמצא כעת. זה לא הלמה הפסיכולוגית. לא, לא, לא. מה זה ההתבקרות הזאת? כן, כן, בדיוק, כרגע. מה זה עושה לי זה שנים? או, או, או, או, או, כן, כן, כשאתה, בעצם מבחינה מסוימת, כמו שאילן הסביר לי היום בצורה מאוד ברורה, למעשה אתה מכור באופן כימי. יש לך מפלצת בפנים, זאת אומרת הקרייבינג לניקוטין זה פשוט דבר מאוד מאוד פיזי. לא כל כך ברור, יש אנשים שאומרים... אבל זה החלק של קאליפה. יש אנשים... ההתמכרות הפיזית היא הרבה יותר קללה להפסיק מהאיתה. השיטה של אירן קארדר היא גאונית בגלל ש... אלנקר אומר בעצם תבין למה אתה מעשן, ברגע שאתה מבין שבעצם אתה מעשן כאילו מזין מפלצת בתוך הגוף, אז ייסורי הגמילה במירכאות שיש לך זה המוות של המפלצת ולכן זה בכלל דרך כלל להפסיד את כרגע הורג את המפלצת, אתה צריך פסבוז, זה לא סבל בכלל, זה זן ערעה מושלמת. כן. ואז ברגע שאתה מבין מה קורה לך, אתה פשוט נהנה שהמפלצת מתה. כן. זה לא דמי עובד, כלומר, אתה דופק לך בסגירה בשקט, אבל בעיקרון זה די נכון. אבל זה לא פנקטיבי, לא? לא, הוא טוען שהמפלצת זה פיזיולוגית. פיזיולוגית לגמרי. זה הניקוטין, זה פשוט חד וחד, זה ניקוטין. עכשיו, אם תסתכלי על... זה ההתמקרות לניקוטין, נקודה. אם תסתכלי על... <ד severely> כן, נכון, נכון, יש גם את ההתמכות הנפשית, ללא שום ספק, אבל מה שהוא אומר זה, אחרי שפרקת מפלצת פעם אחת, בהתמכות הנפשית, זה מה שאתה רוצה לעשות, לתת לה עוד, להחזיר את האוטו מההתחלה, זה מה שאתה רוצה לעשות, ככה הוא עובד. אז בבודהיזם בעצם אומרים שכל תשוקה, או כל תאווה, זה בעצם דבר דומה לזה. זה התמכרות, עכשיו אני אגיד יותר מזה, זה לא בדיוק, זאת אומרת כן ולא, כי הם טוענים שבעצם זה קארמה, ומה זה קארמה? קארמה זה תגובה מותנית לפעולה מסוימת, לסיטואציה מסוימת, שאתה פשוט עושה כמו שאתה רגיל, מאוד פשוט בעצם, אתה רגיל שאומרים לך זה וזה, אתה רגיל להיעלב, אם תעצור רגע ותראה מה קורה, אתה כבר לא תיעלב, אתה תראה שזה לא הסיטואציה עצמה שגורמת לך להיעלב, אלא הקונדישנינג שלך להיעלב, כשאומרים לך את זה וזה, אז אתה נעלב. אז זה בעצם, וזה לא משנה בכלל, למה הקונדישנינג הזה נוצר אצלך. זה ההבדל הגדול מפסיכולוגיה. זה ממש לא חשוב למה זה נוצר זה קיים. אתה מזהה את זה, קודם כל אתה צריך כן, לזהות שזה הקונדישיינג כן, כן, ברור. אז עצם הזיהוי. זה... הטענה שלהם <coughs> היא שאתה יכול להקדיש, זאת אומרת, ראשית כל מה זה מזהה? זאת אומרת, אפשר ליצור המון סיפורים סביב המזהה. זה סיפורים, לדעתם. אם, אם אתה מאמין מאוד, שאם תזהה זה ירפא אותך, אז יכול להיות שזה ירפא אותך. <laughs> אבל הטענה שלהם זה שכמו שאנחנו יודעים שלכל סט של עובדות אפשר למצוא היפותזה שתכסה את כולם, ועדיין זה לא אומר שזו היפותזה נכונה, אלא בסך הכל זו היפותזה שמכסה את כל העובדות, וכנראה שיש עוד היפותזות שמכסות את העובדות האלה. אותו דבר פה, אתה יכול למצוא לכל בעיה סיפור וזה שמצאת את הסיפור, אם אתה מאמין באמת חזק בפסיכולוגיה, אז זה יכול להיות שזה ירפא אבל ההטנאי המוקדם זה שאתה תאמין חזק מאוד בפסיכולוגיה זה כמו הסיפור על פופר ואדלר פופר אתם יודעים, זה זה שבעצם פיתח את הפילוסופיה של המדע כמו שהיא מקובלת היום והוא פיתח את התזה המהפכנית שמדע בעצם עסוק רק בהפרחות, לא ביצירה אלא בהפרחות של דעות. ואדלר אתם יודעים מי זה, ואדלר היה יהודי כמו פופר שהאמין שהחיים בעצם ההתנהגות שלנו וכל הדברים בניגוד לפרויד שטען שהכל מוביל הכל נובע מתשוקות מיניות, הוא האמין שהכל נובע ממאבקי כוח. זו הטענה הבסיסית של אדלר. ופופר הלך איתו לאורך הנהר שם, דנובה בווינה, וסיפר לו שבן של חבר שלו התאבד. אז אדלר אמר, כן, בטח היה ביניהם מאבק כוח, והדבר היחידי שהוא היה יכול לעשות, הוא לא הצליח לנצח את אבא שלו, אז הוא התאבד והוא הראה לו שהוא יותר חזק. אז אומר לו פופר, איך אתה יכול להגיד כזה דבר? אתה לא מכיר את האבא, אתה לא מכיר את הבן, אתה לא מכיר את הנסיבות. אז אדלר אמר לו, עזוב, יש לי ניסיון, אני כבר עברתי, אני כבר יודע על שלושים מקרים כאלה. ואז פופר אמר לו, נכון, ומעכשיו והלאה תגיד שיש לך שלושים ואחת. אז אני לא... <laughs> אני לא מנסה פה להשמיץ את הפסיכולוגיה, אני חושב שהיא בהרבה מקרים אולי יותר מתאימה מאשר הגישה הבודהיסטית, בעיקר לאנשים מערביים, בעיקר לאנשים שהתחנכו לאורה והם מאמינים בה, ובפירוש יכול להיות בהחלט שיש הרבה מאוד דברים שאפשר לפתור בצורה פסיכולוגית או בפסיכואנליזה, או בפסיכולוגיה בין אישית, או בכל אחת מהמאות דרכים האלה, אבל בודהיזם זה לא פסיכולוגיה, זאת אומרת, מהבחינה הזאת. למרות שכמובן בזמן האחרון יש המון המון פסיכולוגיות שהן הרבה יותר, נגיד, יש שילוב של... שילוב, <מאת> כן, שילוב של זה וזה, כן, ויש בכלל, אני לא רוצה לדבר עליהם. אבל הבייבוריסטים, אבל הם גם כן לא ממש פסיכולוגים, כאילו הם גם אומרים, תראה מה קורה, אל תתעניין בלמה זה קורה, כאילו, אלא תעקוב אחרי מה שקורה, אז אני חושב שהם הגזימו קצת, כאילו, אבל, אבל קיצור, איפה היינו? לא, היינו בתשוקה, היינו בתשוקה זה טוב, אתה התחלת. ואת אמרת ש... להגיד שעושר hey, hey. זה טוב, זה שיפוטי, או משהו דומה לזה, שזה נכון, כי... anyway>. שזה לא טוב, שזה לא ברור, ברור, בסדר, אבל בוא נגיד, בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע למישור שמעבר למילים, מעבר לדעות כזה, אבל אי אפשר לקפוץ לשם, אז כרגע... כן, את ראית את סיפורה של שפחה? לא. אה, בסדר. אז אפשר גם אני לא נגד. אבל למה... אבל למה צריך תשוקה, כאילו... גם את זה אנחנו לא פוסלים. לא, לא, לא, זה קשור לזה, איזה חלק מהזה, זה מה שאתה מצפה מהצד השני. יש לך תשוקה? יש לך תשוקה, זה בסדר גמור, אם התשוקה היא לעשות טוב לאחר. לבן הזוג שלך, זה בסדר גמור. מה? אין עם זה שום בעיה. יש מקום לעבודה רומנטית בברוטיזם? למה? לעבודה רומנטית. תראה, יש, בוא נגיד, יש מקום לכל דבר, לא, מתוך הבנה, לא ביחסי, ביחסי הכל סבבה, לא מוחלט, אין איזה שהוא מקום. לא מוחלט, אין מקום לשום דבר. נכון. אז לא, עזוב את המוחלט עכשיו, אנחנו עוד לא שם. במוחלט אין לזה משמעות, ואין לזה משמעות. כן, בדיוק. לא, לא, עזוב את המוחלט. אנחנו בדרך, בסדר? אנחנו עוד לא הגענו. בדרך. כל הדברים של טוב ורק, הנקודה שבדרך, ברור שגם בקורפרים שמוטים את הדרכים לעשות, יש פה שיפוט בעצם. זה כאילו מחליטים לך, שופטים עבורך, מחליטים לך מה לעשות, תאמין לי שלמרות שאתה לא צריך לשפוט, זה יוביל אותך בסוף למשהו טוב. נכון? גם לא אומרים לך שאתה לא צריך לשפוט. אומרים לך, אם אתה שופט, תראה שאתה שופט. זה הכל כרגע. נכון. וגם, גם כשאבודה, למה אבודה התחיל בכלל מזה שהחיים הם סבל? בגלל שהוא היה איש מכירות טוב, הוא היה דידקט טוב, וידע שזה תופס אנשים. הוא... ישתמש בכל האמת, ועכשיו אנחנו כולנו רוצים להעריך שהוא עשה את זה מתוך compassion ולא בגלל שהוא רצה שיהיה לו הרבה קהל. אבל איך אתה יכול לפנות לבן אדם ולתפוס את תשומת ליבו? תשאל אותו אם הוא סובל. עכשיו, רוצה לדבר אני... במונחים שלו. כן, כן, עכשיו, לא כאילו מה... מה זה ההפך מסבל? זה עושר. אז באופן כאילו אובייקטיבי, אפשר להגיד שכן, כולם רוצים להיות מאושרים. שההגדרה הזאת היא לא בטוחה וכל כך נכונה. לא היא, חשוב, היא, מה? כי אושר יכול להיות לך הרבה נקודות של אושר במשך היום, כן? ונקודות של סבל שלא קשורות לאותו אושר. זו שאלה מאוד מאוד גדולה, שהבודהיסטים לא כל כך יסכימו לה, והם יגידו לך באופן כללי, שהחיפוש בעצם, אני לא יודע למה את קוראת אושר, האם זה אושר של שקט או זה אושר של סיפוק? אושר של שקט, של הנאה, של תחושת רוגע. זה בסדר, זה הכל בהחלט בסדר. הבעיה כאילו מתחילה עם אושר שנובע מסיפוק צרכים. אבל אם אתה מודע לדברים שעושים לך רוגע ושקט ו... שטובה. תמשיך איתה. ואתה יכול לעשות את זה במשך היום 80% מהזמן שלך, בוא נגיד שאולי יש שאיפה להגיע ל-100% אבל כיוון שיש כל מיני נסיבות אכרות okay. שלא תמיד גאויות לך, אז אם השאיפה שלך להגיע לכמה שיותר זמן של... Okay. של 100%. אז כאילו... אז זה לא דווקא להגיד אם זה חוסר סבל <coughs> או עושר... <או> <coughs> זה כאילו לא הפוך אחד של השני. אני בהחלט מסכים שההפך מסבל זה לא, זה לא... בהכרח עושר לפי ההגדרה המקובלת. אם את מסתכלת על זה שיש מצד אחד, לא נקרא לזה עושר, נקרא לזה אה, אה, סיפוק של אה, רצונות. צביעות רצונות. בסדר? כן. Okay. זאת אומרת, אז יש לך מצד אחד דברים שקורים כמו שאת רוצה, ואז את שמחה, ויש דברים שלא קורים כמו שאת רוצה, ואז את לא שמחה. זה וזה, שניהם, שניהם בעצם גורמים לסבל. אם את מגדירה את העושר בצורה הזאת שאת שלמה, או מקבלת, את לא צריכה אפילו להיות שלמה, מקבלת את המצב כרגע כמו שהוא, זאת בעצם ההגדרה של עושר לפי הבודהיזם, וזה, אה, אה, הטענה היא שזה ההפך מסבל. שכל רגע הוא כזה גם יכול להיות. נכון, אבל כן. אם אתה למשל נמצא בטיול, ואתה כן. מסתובב עכשיו תשע שעות בטבע, no. כן. ואתה נורא טוב לך, ואתה לא חושב על צרות, כן. ולא חושב על שום דבר, כן. אבל נורא טוב לך מדברים שאתה רואה, וזה עושה לך טוב. אבל זה לא, זה לא, זה לא ה... ברגע שאני אפסיק לעשות את זה, לא אומר שבאותו רגע אני אפסיק לסבול, כי כבר אין לי את זה. זאת אומרת, זה לא מחייב שהסבל נובע מזה שהפסקתי ליהנות ממשהו שראיתי. לא, לא, אבל אם את מסתכלת על המצב, כשאת נמצאת עכשיו באלפין, והמצב הוא נהדר, ואת אומרת, איזה כיף שאני עכשיו באלפין, נובע מזה, ש... לא יהיה כיף שאני לא אשם. בדיוק, בדיוק. בשביל אבל... מה להוסיף את זה? זאת השאלה. הטענה היא שאתה... אבל אם עכשיו שאת... אני אהיה באלפין, ואחר כך אני אקרא ספר חמש שעות, כן. ואחר כך אני אעשה, אני אעשה במשך אה, היום או השבוע או חודש, כן. המון דברים ש... ש... שכן אני שופטת אותם כדברים שעושים אותי מאושרת, וכל החודש אני אהיה רק בדברים כאלה. מה אה... יקרה <אחרי> בחודש הבא? אני רוצה עוד דברים כאלה. אם את יכולה... זאת אומרת, אני אעשה כל הזמן הדברים שעושים לי טוב. מאה אם את יכולה... זה שבסוף כבני אומר שברגע שהחיפוש הזה לעשות כל הזמן הדברים שעושים לי טוב, זה הסבל. אבל אני לא ארגיש שאני סוגלת. לא נכון. לא, לא, לא. בוא נגיד ככה. אבל לא יהיה כי העושר שלך פה תלוי בזה שאתה עושה כל מיני דברים... מה יקרה? מה יקרה? ארבעים שנה, שכל מה שתוכלי לעשות זה נגיד לשמוע אודיובוק, כי כבר לא תוכלי לנסוע ולא תוכלי לראות. אז, ושוב, אני רוצה להסביר משהו, זה לא שאנחנו מחפשים לאמלל את האנשים. ואם את נמצאת במצב שאת נוסעת לחוץ לארץ, קוראת ספרים, מחבקת את הנכדים, ישנה טוב וכל הזמן טוב לך, את בכלל לא צריכה את בודה. לא, את לא צריכה את בודה, מה, צריכה? אם כל הזמן טוב לך? אנחנו מדברים עם אנשים שלפעמים לא טוב להם. כן, אנחנו מדברים על הלפעמים, על הלפעמים. כן, אז המצב שהצגת אולי הוא טיפה אידיאלי. אני הקצנתי כדי להראות שאנשים יכולים כאילו לעשות דברים. כן, אבל אם הם לא יכולים כל הזמן... חוץ מזה תדעי לך, להערכתי, שהסף סיפוק שלנו הוא גמיש. זאת אומרת, אם את בחוץ לארץ ועוד פעם בחוץ לארץ ועוד פעם בחוץ לארץ, אנשים שצריכים לנסוע חמש שבע פעמים בשנה ולא יכולים להפסיק לנסוע הם מוזרים בזה. פרק של הסטן, יש את הסרט, יש את הספר הזה, זה סרט גם שהיה של ארית פולמן, סרט סייאנס פיקשן. אה, קונגרס המדענים. כן. נכון. כן. נכון. למעשה הבודהיזם זה סר קודם כל סבבה הזאת. הוא משכנע אותך, שגם כשאתה חי בחרא, סליחה על הביטוי, זה בושה. מה הבנתי? עכשיו הם לוקחים סמים שם בעצם, אתה צוחק? כן, כן, כן, הם נמצאים באשליה שהכל טוב. הם נמצאים באשליה, אתה יודע, אתה זוכר את במעלית שהם עולים שם. כן. אז בעצם אותו דבר בגלל זה הוא מסביר לך שאתה חי בך, אתה הכל נמצא מפוצע ושקוע. לא, אני אגיד לך מה ההבדל. יש לך את התורה שהופכת לך לא, לא, לא, בסדר, אז אני אגיד לך מה ההבדל. זה מרגיש ככה מאוד, זה לא מרגיש. ששם אתה צריך את הסמים. נכון. שזה משהו חיצוני. נכון. זה ההבדל היחיד. אבל גם הדעות של הן חיצוניות, שאתה מאמץ. נכון, נכון. אם אתה אימצת אותם, מאה אחוז. אם אימצת <ע> אז זה נכון במאה אחוז, אני בטוח שיש <קופ> אלפי, <כל הדתיים>, אלפי, אלפי בודהיסטים, לא רק דתיים, גם בודהיסטים, שנולדו, הכניסו להם לראש את זה, הם חושבים שהם מאושרים, כי הם מאמינים בתורה של בודה, אבל בודה בעצמו אמר, אל תאמינו במה שאני אומר, בגלל שאני אמרתי את <ע> <ע> כמו... כמו צורף זהב, כשאתה נותן לו זהב, אז הוא בהתחלה פוצר אותו, אחר כך הוא שם עליו חומצה, ואחר כך הוא בודק אותו בזה, ובודק אותו בזה, ואז הוא מאמין שזה זהב, ככה תתנהגו לתורה שלי. עכשיו, הטענה היא שכל התורה היא אקספרימנטלית. זאת אומרת, שאתה יכול לבדוק אותה, ואם אתה מקבל אותה, בגלל שאמרו לך, או, אני לא מדבר על אפי, אבל נגיד שפגשת את הדל"י, למה? הוא אמר משהו ואתה מקבל את מה שהוא אמר, עם עיניים גדולות וחיוך מאוזן לאוזן, זה לא נקרא. כן, אז, אז אם נחזור שנייה לגבי, אתה אומר ככה, אם נצליח בעצם בכל הגנתות, כן. רק להסתכל על זה, להיות לא מודע, להיות מודע לזה, זהו, זה לא שזה בדרך. לא. בכל הדרך. כן. Okay. לא, זה לא כל הדרך. אתה מודה כל הזמן, נכון? כן, כן. אם אתה כל הזמן מודע למה שקורה, הדברים כאילו יקרו מעצמם. כי אם אתה תגרום לעצמך סבל, אתה תראה שאתה גורם לעצמך סבל, וכיוון שלא יעזור, אנחנו כולנו רוצים עושר, אתה תפסיק עם זה. מעצמו. זה לא שאתה תחליט את זה. אבל מה אלה שלא מצליחים? מה אלה שלא מצליחים? נו? לסקס, מנסים ולא מצליחים. מה לא מצליחים? מנסים להיות מודעים? כן. מה לעשות? לא, מה זאת אומרת? זה היה קומפיישן. הוא אומר שזה עובד, וזה לא עובד. הם יכולים לשבת ולעשות מדיטציה? בוא נגיד ככה, בודהיזם ראשית כל, unfortunately or fortunately, זה תורה לאנשים בריאים, פחות או יותר. כמו ש... משה, כן, אבל זה הקט. בסדר. זה לא קומפשטי. כן. מה זה? למה? אשר לך לתת את, את, אם את, לא, לא, לא, לא, אם את ביביסטית, את יכולה לתת להם קומפשטי, את לא צריכה, לא, לא, לא, את לא צריכה לצפות שהם ישתנו. זאת אומרת, תמיד החמלה אומרת, אני נותן, אני נותן חמלה ואני לא מתנה את זה בתוצאות. מה? אוקיי, אז בואו נגיד ככה, ראשית כל, כשהיא מדברת על המכורים, אז אני לא יודע לאיזה רמה כאילו של, של, של מכורים, זאת אומרת, אם מישהו, נגיד, מכור אה, אה, אה, <חור> <חור> <חור> לסיגריות, אני מתאר לעצמי שזה יכול לעזור לו. אם הוא, הוא מכור קשה, מכור לסקס, כשהוא יהיה בן 80 זה יעזור לו. מה <laughs> עשינו? <laughs> <laughs> <laughs> חיכינו. אז זה יקרה בין כך ובין כך? לא, לא, לא, לבין, אבל, אבל שוב. שוב לא, לא, לא, אבל אני גם חושב, תראי, אין לי ניסיון בזה ולא טיפלתי <laughs> בהרבה מכורים <laughs> לסקס, אבל אני מתאר לעצמי שאם מישהו יבין, מה <bağ Chr> <intelligence> <AGAIN> זה עושה לו? אם זה לא גורם לו לשום סבל, אז לא צריך, אז לא צריך לטפל בו. אני לא חושב שצריך לטפל בכל אחד. זאת אומרת, גם הוא לא צריך לטפל בעצמו. אם הכל בסדר, סבבה וזה, אז מאה אחוז. הבן אדם כל הזמן צריך לבוא, אישה לאישה, לאישה לאישה. זה מפריע לו? בוודאי. אז כן סובל. כן. אז יש? אמרתי. אז יש? הוא חושב שהוא הוא מודע לזה שהוא סובל? <neut> אז הנה, אז בודהיזם יכול לעזור לו, יכול להראות לו. אבל הוא מודע למה שהוא עושה, הוא לא לא מודע. מה זה הוא מודע? הוא מודע לזה שהוא מזהן, הוא לא מודע לזה שזה, שזה, שכרוך עם זה סבל, ושזה שהוא יכול להפסיק את זה. והאם הוא יכול לבדוק את ההיפותזה, או את הזה, שאם הוא יפסיק, הוא לא יסבול. אצלו, הרי הוא קונדישן בינינו, כי פעם מישהו הצליח להגיד לו שכמה שהוא יעשה את זה יותר, יהיה לו יותר טוב. אבל את אומרת שהוא כבר במצב שהוא יודע שזה לא טוב. הוא, הוא סובל כבר, מזה. אם הוא כבר יודע שזה לא טוב, אז אם נצליח להלהיב אותו, אז אולי הוא יוכל לנסות. עכשיו שוב, לא צריך להגיד לו תפשע, תפסיק להיות מכור לסקס ממחר בבוקר. תגיד לו, תנסה במקום ארבע בחודש, שתיים בחודש. מה? אה, הבנתי. בסדר, את רואה, אמרתי שאני לא. אבל שוב, ואנחנו לא צריכים לצפות ש... אנחנו בכלל לא צריכים לצפות לשום חושב דבר. אני חושבת שבמקרה הזה הוא פשוט מוכן לסבול בשביל ההנאה הרגישית שיש לו. ברור, כן, אבל, אבל... אז כל עוד הוא מוכן לסבול בשביל ההנאה כן? הרגישית שיש לו, אז הוא <laughs> לא יוכל להירפא. <laughs> כן, פוליטי ל... ל... לא... Okay, מה okay, זה לא שונה? אני לא יודע. יודע. כן, אני <laughs> לא יודע, אנחנו מדברים פה... לא, אבל הנקודה שלעבר אמרתי, זה מציק. למה זה מציק לך? כי אתה אומר שבלי זה אין טעם לחיים? לא, לא, לא אמרתי את זה. אני אומרת, כן. היא אומרת. ומה אתה אומר? אני אומר שזה סבבה, בסדר. תארי לעצמך, תארי לעצמך, תארי לעצמך שהיית מצליחה להגיע לזה שהאהבה שלך לבן הזוג הייתה דומה לאהבה שלך לילד שלה. לא, זה משהו אחר. לא, לא משהו אחר. לא. אני מסכימה איתך, אני אומרת לך ש... אתה אומר שיש בן זוג, יש אנשים שאין להם בן זוג, עזבי רגע, עזבי רגע, אבל את מדברת על זה שבלי קומפשן, קומפשן שעזה, כאילו, בלי אהבה רומנטית, חיי אינם חיים, נכון? עכשיו, רוב האנשים שחיים מעל 40 שנה עם בת הזוג שלהם, אהבה שלהם נראית לגמרי אחרת. נכון, אני לא מדברת על זה, אני מדברת על אנשים ש... והם חיים לבד, והם סובלים מזה. הם? שאין להם פני הם סובלים מזה מאוד. אה, איפה הקומקש? איפה ה... הבנתי לגמרי. מה לא הבנתי? מה נשאלתי קודם שאלה? שאלה, מה קורה עם רוצה לאור? הם רוצה לאור, לא אני גם אומרת אם הטענה היא שלפי האמרה, אין מקום לעבר אומנטי. כי תשוקה. כי זו תשוקה מעולה בדעות דומות ומעולה בשיפוטיות. תגידי לי, אם הבן אדם הזה, זה בסדר אם אתה רואה את זה. אם הבן אדם הזה, או הבת אדם הזאתי, הייתה מחפשת מישהו שהיא פחות או יותר משתדרת איתו, והייתה מוכנה לאהוב אותו. בלי שהוא יאהב אותה. רצוי שהוא לא ישנא אותה, אבל היא מקבלת את זה שהוא לא, שאין פה סימטריה ביחסים, שאין דרך אגב אף פעם, אנחנו רק מסדרים לעצמנו את זה. אז זה כאילו לא אהבה רומנטית, נכון? אבל השאלה מה היא רוצה, היא רוצה שיאהבו אותה, או היא רוצה לאהוב? אז יש לי הודעה בשבילך. אתה, שחי, בארבעה גדולה עם אשתך שנחיה עד מאה נורא קל לך לדבר. ראשית, כולה לא כל כך קל לי ודבר שני, אני לא מצפה ממנה שהיא כל הזמן תאהב אותי. אבל יש לך בעד זה לא משנה, ואני לך, עם אנשים שאין להם והם רוצים שיהיה להם. נו. רגע, אבל... מה הם רוצים? מה בן זוג? בחברה דתית או חרדית, למשל, יש לזה פתרונות שהם לא חייבים להיות פתרונות של הערבה רומנטית. לפעמים הם טובים, לפעמים הם לא טובים. זה שרוצים להיות ביחד זה לא מחייב... דיברנו עם הודים ואמרנו להם, איך זה יכול להיות? אתה בן אדם, אתה בן אדם, אתה בן אדם, אתה בן אדם, משכיל, מתכנת, הודית, הכל בסדר, מודרני, אשף מחשבים וזה, <coughs> ואתה נותן שישדחו אותך, ואין לו שום בעיה עם זה. אז הוא אמר, אתם מתאהבים ואחר כך אתם מתחתנים, אנחנו מתחתנים ואחר כך מתאהבים. וזה, זה, זה, כל כל זה, זה לא משהו אחר לגמרי, עובד עובד זה לא משהו אחר לגמרי, כי נכון שזה אחר קצת, זה שזה עדיין מוביל. מה שאתה אומר, זה עדיין הוא מגיע איבנט שלי למצב של אהבה, כן, שהוא לפי הזכות ההבנה שלי, זה של קבלת המצב, לאטאטמנט בכל אופן ולתשוקה, הוא בונה אותה, רגע, מה זה תשוקה פה? מה זה תשוקה פה? פה מה זה תשוקה? אתה יודע מה, אני על מה, יש סקס בלי תשוקה? א', כן, בוודאי, זה בוודאי שכן, מה זאת אומרת? את אומרת שזה לא? כן, אבל זה לא מעניין. זה חיים נורא מסעממים. זה מה שמוזר. לא רק שאי אפשר לצאת כאילו איזה תפקיד יש לה תשובה בכל הדבר הזה, הדרייב הזה, זה מוסיף פלפל וזה מוסיף דרייב וזה מוסיף את כל הדברים. זה בסיס בעיניי. אז לא, לא, השאלה אם זה בסיס. השאלה הגדולה באמת, האם זה בסיס? אם זה בסיס, או יותר נכון, האם זה בסיס בריא? כי הדברים האלה, אנחנו יודעים מניסיון, זאת אומרת, זה בא והולך. זה למה יש שם הרבה כן. לא, אבל יש פה את האצבע. אבל יש פה את האצבע. יש פה מחיר. יש פה מחיר. מגיל קטן, מחנכים אותנו, וקוראים סרטים ואגדות וסקרים. זוגית, זוגית, על אהבה זוגית, על אהבה זוגית, על אהבה זוגית. לא, אהבה זוגית דווקא לא נושא כרגע, מעיניי. אלא מה? זה משהו אחר, על משיכה מינית. משיכה מינית? יש. רגע, אבל השאלה היא איך את מתייחסת לזה. יש משיכה מינית. כבר בבקשה שנייה זה אתה עצמי. לא, really לא, לא, לא, בוודאי שכן. לא, לא. תראי, זה כאילו... רגע, זה נשוא המשיכה. בסדר. לא, רגע, אבל תארי לעצמך שאני נמצא ואני רואה את האלפים ואני נורא נהנה. יש בזה הטאצ'מנט? עדיין לא. אנחנו מדברים על אדם. אנחנו מדברים, אני גם מדבר על בני אדם. הטאצ'מנט זה לא בני אדם. סליחה, הטאצ'מנט דואגת... הטאצ'מנט דואגת שיש את השיפוט. לא יכול הטאצ'מנט. כלומר, התשוקה עצמה אבל כשאתה מתחיל להסביר את התשוקה, אז נתחיל. כן, התשוקה, עצמה, ברגע שעצמו, אין עכשיו אתה הולך, אתה הולך פרחוב טוב לך, אתה רוצה שאין לך? אז זה לא אני לא, אז לא. נגיד שאני רואה אותך, ואני ממש ליבי יוצא, ואני כולי מתעווה. כן. אוקיי, הראשון, זו תחושה שאני מרגיש. כן. עכשיו אני מתחיל להסביר. בעצם אני פלטי, הגלונדינים, בעיניים כחולות. ואת נראית מדהים, ולא יודע מה, ברגע שאתה מתחיל להסביר, זה כבר לי את זה, זה כבר סיפור, אני רוצה לספר סיפור, זה הסבל, יש את ההבדל בין הבסיס לסבל, רגע תשוקה, תגידי לי, תשוקה, תשוקה והמילוי של התשוקה, הם חייבים לבוא ביחד? או שאת מוכנה לספק בתשוקה? לא, לא, לא, אז קדימה, אבל אתה אמרת שתשוקה היא לא לגיטימית. אני לא אמרתי ששום דבר, לא לא לא, אני לא אמרתי שמשהו לא לגיטימי, אני לא אמרתי שמשהו לא לגיטימי, יש לנו הקלטה, אני אמרתי שברגע שאת מחליטה או במודע או שלא במודע, שלמשל את התשוקה הזאת את צריכה לספק, אז יהיה לך סבל, זה הכל. ויכול להיות שאת מוכנה לשלם את הסבל הזה, וזה גם כן לגמרי לגיטימי. את רק צריכה לראות את זה. זה הכל. שום דבר מעבר לזה. כלומר <שמע> <שמע> שבעצם, אם אתה עוד פעם מחדד שאני מבינה, כן. אתה בעצם אומר, כל המגוון הזה אצלך, כל עוד שהם מצליחה <שמע> להתחייב בתוך הרגל ולא להפוך כן. לסבל, <שמע> אין לי בעיה. <שמע> שום <שמע> בעיה. ואז <שמע> אני יכולה לעבור ups and downs, <שמע> ליהנות <שמע> מזה בחיים, שום דבר. ולא לסבול. לא נכון? רק שזה, שזה בלתי יצורי. כן. ביט ש... מה? וזה בלתי יצורי. זה שאלה. טוב, זה יש ש... את החלק של הסבל, אבל יש את החלק שהוא ש... לא בתור סבל, אבל הוא... זה לא בדיוק ככה. סליחה, בת שבע, באותו ראש מתמללת מה? משהו, מה? בא... לדעתי, אבל באותו ראש את מתמללת משהו, את כבר הופכת אותו, אותו לא לרגש ל... ל... האמיתי, <laughs> <laughs> כאילו, לא לחלק ה... <laughs> עכשיו, <laughs> שאתה <laughs> חושב מה שאתה מתמלל אותו, כל שימוש בשפה... לא אמרתי את זה, לא אמרתי רק דבר אחר, אמרתי שברגיש שאתה מתמלל בכלל, ברגיש שאתה מעביר משהו לשפה, ברגיש שאתה הופך משהו למילים, באותה שנייה שפרטת. מרדד אותו. לכן, מה שאת מתכוונת, זה... משהו מוסבר. לכן, כשמדברים על טהור, כאילו, זה הרגיש לפני ההסבר ולפני התמלול שלו. לא, לא, אבל אני כן רוצה דווקא בכוונה... לא לפחוד ממה שאמרת ולהגיד לך כן, המצב הזה שלא הרבה אנשים מגיעים אליו ובטח שלא כל הזמן הוא מוגדר, הוא מוגדר, הוא מוגדר כאושר. בלי תשוקות, זאת אומרת זה לא בלי רגשות אלא זה בלי תשוקות כמו שאנחנו מגדירים אותם במצב השני. אתה חש, להפך, אתה הרבה יותר פנוי לחיות, אתה הרבה יותר פנוי לראות, אתה הרבה יותר פנוי להריח, ואתה הרבה יותר פנוי לאהוב. לאהוב, לא במובן של להתאהב, אלא לאהוב, זאת אומרת, אתה מקבל. אתה מקבל אנשים, אתה מקבל חתולים, אתה מקבל ילדים, אתה מקבל עצים, אתה מקבל את הכל, וזה בפירוש בבודהיזם נחשב מצב של אושר, כי כמו שאמרתי קודם, Unfortunately או Unfortunately, האושר מוגדר כחוסר סבל. Okay. כן. מה שאמרת, זה כאילו חוסר סבל. כן, אז זה ככה בעצם. זה, זה ככה, ככה אבל ככה זה לא ככה, התנודות. זה ככה, זה כאילו אתה... נמצא, ב... כאילו זה לא הממוצע של העליות והירידות. לא, לא. לא, זה, לא. זה, לא. כאילו, כן, זה כאילו, זה כאילו הקמה גוטלות. כן, פה הצו הגעת למצב <laughs> שאתה <שאני כך, שאדמרי laughs> חי, אתה נורא חי, זה סיכוי בהשלמה, בקבלה. הכל יחסי, זה לא <DIY> משנה. זה לא משנה, זה, זה יכול להיות ככה, זה בסדר. העניין הוא שאתה הגעת לזה שאתה יכול לחיות בלי שאתה תהיה תלוי בדברים חיצוניים. או במילים אחרות, כל דבר מספק אותך. או בעוד מילים אחרות, אתה לא סובל כי אתה לא חושב שהמצב יכול או צריך להיות אחרת. אז מבחינה ראשונית, חיצונית, זה נראה כאילו שאתה מוותר על הכל. אבל על מה ויתרת בעצם? <עכשיו> ויתרת על הרולר uh, קוסטר. Uh, על זה שדבר אחד ישגע אותך, ואתה תרוץ אחריו, ואחרי זה אתה תסבול, ואחרי זה אתה שוב פעם, ועוד, וזה, ואתה תצפה לבן הזוג האידיאלי, וזה. לא. <עכשיו> <עכשיו> טוב. זה הישג מאוד גדול. שלי, אבל גם שלך. בסדר. אבל לא, אני באמת חושב שאני לא מסתייג אז בואי נחזור זה עניין מגיב על הדברים. נכון, <מונת העולם> נכון, <אח> כן, כן, אבל, לא אבל, היא לא סותרת את לא זה, שיהיו לך תשפות ותהנה? כן, כן, בטח, ויהיו לך לא אהבות ותהנה? כן, כן, כן, כן, וזה לא סותר את זה שאם מישהו יאהב אותך, אתה תהנה מזה, אבל אתה לא תצפה לזה, כאילו, זה לא יהיה אחד <אח> מול לא השני, בדיוק, <נכון> בדיוק, בדיוק, ואם אתה מסתכל על החיים, בלי בכלל, שזה לא ממש פשוט, אז אתה מאושר. וזהו השיר, השמח בחלקו, פחות או יותר, כן? אני כן? אוהב לא סליחה שאני רוצה לתת כן, לכם, אבל גם זה טוב, קדימה. מה? תערוך, תנסה. גם מה? אתה. אבל זה שאתה מסתכל, זה שאתה מסתכל נגיד שאתה נמצא עם בן זוג שאוהב אותך, כן? אל תגיד לי שזה לא שיקוטי מהצד שלך. אתה נהנה מזה בצורה עניין מפורש. של העדפות. זה בסדר גמור. גמור. ברור שאני מעדיף שהוא יאהב אותי, מאשר שהוא ישנא אותי. אבל, <ע ikon> אבל, א', <אנ> אני לא תולה את אושרי בזה. אתה לא מתעסק מתי. אני, אני, תיאורטית, <תע> כן. לא, לא, לא, אבל שוב, נכון, זה עליך לתיאורטית, הרבה פחות. הדרגתית זה אפשרי, אני לא אומר שאפשר לעבור. אתה יכול עם יותר ויותר להיות במידות, תגיד, להיות תלוי נסכויות. אולי אם אתה חי עם אותו בן אדם 50 שנה למה? לא צריך לחיות עם אותו בן אדם 50 שנה. חי עם עצמך. כן. זה הפואנטה. כן, אבל זה יחסים חדשים, ואתה כל היום כן אוהב אותי, לא אוהב אותי, כן רוצה אותי, אני מעצבנת, אולי זה גורם לבעייתיות. אבל כן, אם אתה שלם עם עצמך, ואתה לפחות כי ההנחיה אומר לעצמך מה שחשוב לי, או יותר נכון, הדבר היחידי שאני באמת יכול לעשות זה לאור, כמו שהדבר היחידי שאני באמת יכול לשנות זה את עצמי. ואז אתה מבין שלצפות מהצד השני שיאוהב אותך, או נגיד אחרת, שיאוהב אותך כל הזמן, זה מתכון לצרות. עכשיו כולנו היינו שם. זה לא, זה מים. לא שפה בא מישהו ואמר, <laughs> אני בגיל 20, <laughs> אני בגיל 20 הגעתי להבנה הזאתי, ומאז אני, אני מאושר. לא, כולם, גם אלה שנשואים באושר, רבו עם האישה שלהם לא פעם, לא פעמיים. אז מה, כאילו, אם אנחנו נמצאים במצב שבעצם, יש לנו רשימה של דרישות מבין הזוג, והדרישה הראשונה היא שהוא יאהב אותי כמו שאני אוהבת אותו, זה מתכון לצרות. אם לא אמרת לא אהבה. כן, בסדר, ברור. אבל כמו שפעם נגיד למדתי, היה ספר, יש מישהי שקוראים לה גיל שיהי. כן, מעברים. מעברים. עכשיו, מה היא אומרת שם, הדבר שאני למדתי הכי הרבה, זה שהגבר והאישה, יש להם אה, כאילו מנעד אחר, זאת אומרת זה לא אומר שבזמן שאני רוצה לזוז ולשנות את הזה אשתי גם כן רוצה. עכשיו, אם אני לא מבין את זה, ונגיד אני רוצה לנסוע לחוץ לארץ וזה וזה, וזה ולזוז וזה, והיא בדיוק בשלב של תעזוב ואני רוצה לבנות את הקן ולא לזוז, זה מתכון לצרות. אם אני מבין את זה, ברגע שאני מבין את זה יש כבר התחלה של הפתרון. עכשיו, ומה זה בעצם אומר שאני מבין את זה? שאני מקבל שבן הזוג שלי כרגע נמצא במצב, בוא נגיד בצורה הכי קיצונית, שהוא לא יכול למלא את הדרישות שלי כרגע. כן, זה גם נכון, <laughs> בסדר, אבל one moment at a time. <laughs> <laughs> גם... ואז, ואז, וזה לא בודהיסטי כאילו ולא שום דבר, אבל התובנה הזאתי, עכשיו, התובנה הגדולה היא, הטענה היא שאנחנו, מה שאנחנו כאילו חייבים מטבע בריאתנו זה לאהוב ולא להיות מאהבים. עכשיו, אמרו לי כבר, טוב, הניסוי הזה עם הקופים שלא אהבו אותם, והאימא שלהם הייתה עשויה מבובה עם, עם, עם צמר והם נהיו עצבנים וזה עזבו את זה בצד כאילו. כי כנראה נכבה בבסיס העניין שהתוצאה של אישה תגונן. כן. ולכן אין בעיה עם החוסר. כן. נכון. כן, כן, כן. נכון. אבל אני חושב, אני באמת חושב, זאת אומרת, שאם מישהו חי עם בן אדם שהוא בסדר, זאת אומרת, לא איזה פסיכופת כזה, ממש זה, זה כמו עם ילדים בסך הכל. תאהב אותם, תאהב אותם, תאהב אותם, לא יהיה להם ברירה, הם יאהבו אותך בסוף. יכול להיות שזה יהיה בסוף. אבל כן, זה זה, זאת אומרת, מה הם אומרים, כאילו, תעשה טוב, אז יהיה לך טוב. למה יהיה לך טוב א', כי אתה תרגיש טוב, וב', כי אנשים מסביבך יראו שאתה טוב, אז הם איכשהו ידבקו מזה. אבל זה לא שאתה צריך לצפות מהם את זה, או לעשות את זה בשביל, וזה ההבדל המאוד גדול. לא צריך לעשות את זה בשביל שיאהבו אותך. עכשיו, בואי נגיד, שעם בן הזוג זה הכי קשה, בסדר? נגיד, אוקיי, אז מה? אז יש מקום עבודה, תנסי לתרגיל את זה במקום עבודה, תקבלי את האנשים, זה לא נורא קשה, כי זה על פי רוב, זאת אומרת, חוץ מההוא, בסדר? את כולם חוץ מההוא, תשמרי אותו, בסדר? אותו אני אנחנו... <laughs> אני מתכוון לניר, אבל לא חשוב. ותנסי לתרגל את זה. עכשיו את לא צריכה להגיד להם שום דבר. צריכה פשוט לקבל אותם. הרי רוב ההתנהגויות שלהם הן לא באמת הופכות לך את החיים. יש משהו שאיכשהו בצד שם יכול להיות קצת צורם או משהו כזה, אבל לא, בסך הכל מישהו שאתה עובד איתי אני על תקן שרת, נהייתי טוב. אז בקיצור, לא צריך... הנה אתם רואים, אני אוהב נחום, ואני לא מצפה שהוא יאהב אותי בחזרה.